що за велич, багатство і пишність прозивався ще Царградом. І ось тоді, коли Атілі вже було літ 25 чи 30, у царградського імператора Констанція народилася дочка Гонорія. Була вона племінницею імператорів Гонорія та Аркадія і сестрою майбутнього імператора Риму Валентиніана. Ледь сповнилося їй років сім чи вісім, як її брата Валентиніана посадили на престол у Римі, а її із Царграда привезли в далеку Італію і навічно поселили у похмурий замок. Узявши з неї ще малолітньої нерозумної отроковиці урочисту обітницю назавжди до самої смерті залишатися дівою, не одружуватися, щоб її діти не стали братові та його нащадкам суперниками на царський трон. Минуло чимало років. Виросла Гонорія і стала красунею. Розквітла, мов пишна троянда. Жила в достатках, в розкошах, мала що їсти й пити, і у що вдягнутися, та не раділа з того бо почувала себе нещасливою, як остання римська жебрачка. Хотілося їй волі, щастя, хотілося великого світлого кохання, а всього цього була вона позбавлена. Тому і нудьгувала, і сумувала, вдень плакала, а ночами мріяла про гарного принца, котрий одного дня визволить її із ненависної тюрми і назве жоною. Та принц не приходив, а роки спливали, і почала в'янути краса принцеси і гаснути надія. І був у неї вірний друг, старий служник Гіаціант. Він любив дівчину як дочку і намагався допомагати їй чим міг. Навчав їй читати і писати. Розповідав про далекі, ніколи не бачені нею краї, про високі гори і бистрі ріки, про безмежні сині моря і великі міста на їхніх берегах, про нещисленні племена, що живуть у Ромейському царстві, та про варварів, котрі своїми нападами поставили те царство на край загибелі. А найчастіше розповідав про Аттілу, що став бичем Божим ромею і всього ромейського світу, про його походи, перемоги. І спитала його одного разу Гонорія. «Скажи мені, Геоціанти, чи я справедливо вчинив брат Валентиніан, ув'язнивши мене у цьому осоружному палаці?» «Ні», – несправедливо відповів той. Ти народилася вільною, як і всі люди на землі Окрім рабів Як же мені визволитися? Де взяти таку силу, щоб переважила силу Валентиніана? В імперії такої сили немає Ніхто не зважиться виступити супроти волі імператора А поза імперією? Служник збентежено глянув на дівчину Лише от тіла міг би це зробити Гонорія. Лише от тіла. Та невже ти зважишся на таке? Невже покличеш варвара, щоб сплюндрував твою батьківщину? Щоб брата позбавив трону, а може і життя? Недовго думала Гонорія над відповіддю. Кров. Відхлинула з її лиця, уста, скривились від злості, а очі запалали гнівом Хіба можу я назвати батьківщиною ту землю, яка прирекла слабку безвинну дівчину На довічне уязнення і нестерпні муки Хіба можу я назвати братом людину, яка учинила зі мною так несправедливо Хіба є у нього хоч краплина братньої любові до своєї нещасної сестри ні, немає. То чому ж я повинна виявляти до нього сестринське почуття? Справді.